بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم ابا كما mlivyo tangaziwa ni kwamba darasa ya pili kwenye hizi mutuni zetu tutachukua matini ya al-allama Sheikh Nasir al-Sadi kwenye darsa ya kwanza hii e ambayo matni yenyewe ameita ni manhaju salikin manhaju as na kwenye hii matni tulichagua kitabu nnikah. ukizungumzia Wadhalika kwanza mwaka au daura iliyopita ikiwa tukumbuka tulizungumzia kitabu almuamalat na ukiangalia kwenye nidhamu za ulama wetu kwenye kutubul fiqh wanapoandika vitabu vya fiqh kwenye tartibu ya ile zile kutub zao baada ya kitabu almuamalat au kitabu lbuyu wanaleta kitabu nnika hiyo ni moja kwa hivyo tukafatanisha alafu pia tuliangalia upande mwingine jambo lingine eh kwamba ni jambo ni muhutaji kwenye jamii zetu za kiislamu e, kujua masaili kama haya e, wakati tunapooza au kuozesha e, Muislamu ajue hizi ahkam tukapendekeza eh kifundishwe hichi kitabu cha nikah kwa hivyo hatukutumia kile kile kitabu ambacho kilitumika kwenye daura ya nyuma sasa nakumbuka tulitumia Dhurarul ya alimamu Shoukani Shawkani e, daula lakini hii kwenye kitabu nikaa Tumechagua kitabu kingine eh ambao hii hi Sheikh Nasir Sadi <clears throat> Tukiingia direct kwenye kitabu kwenye kitabu nikaa tukiearif hili jambo la nikah Lugatan Al nikah lughatan ulama wetu wanasema ki neno la nikah eh qadiyut laqu alayha adh-dhamm kusudiwa e, ni kuunganisha kitu vitu viili vitatu kavingaonisha mali pamoja adh-dhamm e, wa atadakhul Kuingi, yani kuingiza vitu baina yake kuvianisha vitu viwili vitatu pamoja yote ni maana ya neno la nikah Likitumika upande wa lugha la kusudiwa hiyo maana imadhamu waljamu wa e, atadakhul baina alashya baina al ya vitu lakini sisi mara nyingi Tukiarif chochote eh, taarifa ya kilugha hatuizingatii sana tunakusudia ile taarifa ya kisheria hii ni ndilo ambalo tutalizingatia zaidi lakini shara'an nikaha kisheria wametofautiana ulama ibara zao lakini yote zinayansabu ala amrin au shay'un aib ni ibara tofauti tofauti lakini maana ni kitu kimoja tu kwa hivyo hapa nimenukuu e, taarifu ya mmoja katika wanachuoni asema shara'an nikaha huwa akdun ni فوندو لنالفعقوا لا بينه يا watu wawili mume na na mwanamke aqdun yatadhammanu ibahatu istimta'i kullin min az zawjaini al-akhar 'ala al-wajhi al-mashru' wa nasema huwa aqdun almashru' ni fundo ambalo linafungwa na fundo hilo asema yatadhammanu linakusanya Na kuunga eh, ukuhalalisha kumhalalishia eh, mtu kustarehe na kila mmoja katika wanandoa wawili ni fundo ambalo linafungwa eh ambalo linakusanya kuhalalisha kustarehe kila mmoja katika wanandoa wawili kwa mwenzake, lakini alal wajhil mashruu lakini kwa njia ya kisheria kwa njia ya kisheria hii ndio tutasema ni nikah. ikiwa mtu atakwenda kufanya mambo yake kule kando e, akadanganya mtoto wa kike e, akafanya naye tendo la fahisha sawa ni istimta lakini nahu la nusimih ndika kwa nini? Kwa sababu amefanya hilo tendo nje ya nini? Si wajui ya kisheria. Sawa? Hakuhalalisha. Kwa hivyo lazima e, ito kama ni fundo ambalo limefungwa la muhalalishia mtu kwa mwingine, yani mume e, kwa mkewe au mwanamke kwa yule mumewe kustareeshana baina yao. Lakini kwa njia ya, ya kisheria. Hii ni taarifu yake ya kisheria kwa mualif, akaanza na ibaraka akasema wa huwa min sunnalil mursalin wa huwa min sunani al mursalin nikaha ni miongoni mwa suna za mitume kuonyeshwa kwamba hakuna mtume ambaye alitumwa na Allah subhanahu wa ta'ala ila jaa alikuja e, aka alioa ali oh. kwa sababu manabii wote takriban ila anadir al alqalil lakini aglabi yao walio kwa hivyo ni suna za manabii wote tazawaju hata kwenye qurani mwenyezi Mungu ili ile akasema fi surati arrad mwenyezi Mungu anasema wa kadh rusulan min qablik aambiwa nani mtume sws hakika tulitumiliza mitume kabla yako we Muhammad wajalna lahum azwajan wa Tukawafanyia tukawfanyia mitume hao kabla yako kuwa na wanawake na watoto kwa hivyo walioa eh wakaza watoto idhan fasara kwamba hili jambo ambalo al ambao ni viumbe bora kwa Mungu subhanahu wataala, wao pia hili jambo walilifanya kwenye maisha yao kwa hivyo si vizuri kwa mwislamu, e, kuwacha tendo ambalo Walilifanya pia nani al-anbiya. Wakaoa, wakazaa watoto, ni vizuri Muislamu pia aoe, liatakhidha aidan e, dhurria, apate watoto e, salihah wenye kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndio akaeleza kwamba ni miongoni mwa suna, na miondoko ya ya manabii ambao walipita. Kisha akaleta baadaye hadithi. Wal hadith مروي في البخاري لكن صحيح مسلم عن جابر ابن مسعود تو صلى الله عليه يا ما عشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يا دينا فكروا وانت Eh, lakini tukigusia gusia tu kidogo Mtume sallam kwenye haya maneno yake eh, awasistiza vijana Awasistiza vijana eh, enyi vijana yoyote ambaye ana uwezo wa albaa albaa imefasiriwa na eh, vitu viwili kuna baadhi ya ulama wanasema albaa huwa aljimaa sawa kwa hivyo yoyote ambaye ana uwezo wa kufanya tendo la jimaa Sawa na wengine wakasudia kwamba e, hili neno la kusudiwa muanu an zile taklifa za za ndoa min nafaka yule e, mwanamke umpatie e, nafaka yake mahali pa kukaa e, akiwa mgonjwa waweza kumudumikia haka ikiwa haya waweza kuyabeba mtume asema e, fali ya tasawaji mtu awe hivyo tukiangalia minjani kwa hali zote mbili e, ni jambo ambalo la kubalika kwenye lafzi ya alba kwa sababu kama nilivyosema hapa wengine wanasema ni ni juma wengine wasema ni zile taklifati za za kuhimili ile ndoa za nafaka na mengineo kwa hivyo yeyote ambaye ana uwezo wa haya alal jumla ana uwezo wa haya e amuamrisha e, ya kwamba Awi Kwa nini akaeleza sababu kwa nini mtu Salam eh amesisitiza kuoa kwa vijana? Asema kwanza jambo hilo ni aghadhul lilbasar, ni jambo ambalo litamsaidia e, kijana kuhifadhi macho yake. Sawa, na kuangalia fahisha. Utaweza kuhifadhi, kuinamisha macho yako. Wa ahsanul Pili ni jambo ambalo ukilifanya litakusaidia pia kuhifadhi tupu yako kuhifadhi tupu yako kisha mwisho mtwaslima akasema wa lam yastati lakini yule ambaye hana uwezo wa wa hii baa ambayo kwenye hadithi hakuweza afanyenye afanyeje mtume akasema fa alaihi bisawm e, kufunga saumu fa innahu lahu wija kwa kile saumu hiyo inakuwa ni kinga Kumwepusha e, na, e, na machafu sababu ikiwa aglabia, kijana ikiwa damu yachemka na maskini huna uwezo wa kuoa itakuwa ni balaa tu kwa hivyo tukafundishwa pia njia nyingine njia ya badala sawa kupunguza ile harara e, ni kijana afunge ukifunga harara ita itashuka itakuwa kwako ni kinga ya kuingia kwenye faisha sasa hadithi hii ukiangalia vizuri ameleta uh, Shekh sheikh nasiri hapa eh, malengo yake akusudia vitu vitatu malengo yake akusudia vitu vitatu jambo la kwanza hadha alhadith yadullu ala mashru'iyyati alnika kwanza hii hadithi yaonyesha juu ya usheria wa sala la nikah kwamba hili jambo tulizongumzia ni kitu mashruu ni kitu kimewekwa na sheria ya kwamba watu waowe na waoane sawa kwa hivyo katika adilla ambazo zaonyesha kwamba nikah ni kitu cha kisheria ni hadithi moja e, katika hadithi e, ambazo au tunaizungumzia yaonyesha jambo la kwanza kwamba nikah ni jambo la sheria sawa pili hadithi hii pia yaonyesha aidhan e, kwenye haya maneno yake pia e, yatuelekeza hikma ya kuweka sheria nikaha hikma yake ni nini akaeleza kutosa na vitu viwili hapo sawa ni hifadhi kwa mtu tupu yake pili pia ni hifadhi ya macho yake ataweza kuhifadhi E, macho yake na kuangalia faisha. Ngawa tusema kwamba kuna hikam nyingi ambazo zimekusudiwa e, kwenye swala la nikah. Mtu akioa kuna kusudiwa hikam nyingi kisheria kwa ule mtu ambaye ataingia kwenye tendo la ndoa. Lakini hapa ikhtasaran nabii salam alitosheka mtu na kutaja vitu viwili. Kwamba ni hifadhi ya macho yako, alafu pili e, ni hifadhi ya tupu yako kwa hivyo ni moja katika au utasema ni mambo haya pia yamelengwa hapa kwenye hiyo hadithi kwa hivyo ametaja pia hikma ya kuwekwa sheria ya muislamu kwenda kufanya tendo la, la nikaha. Alafu tatu pia almualif alileta hii hadithi kwa jambo la tatu ataka kutoa au kufanya istimba ya hukumu ya sheria ya nikaha. yani sheria ni, nikaha. kisheria hukumu yake nini Sawa na hapa al-Asl al-Asl kama walivyokenda ulama wengi wa Kihanabila kwenye madhhabu ya kihambani. Sawa istimbatan katika nusus kama hii wanasema al-Aslu nikahani sunna al-Aslu nikahani sunna Sawa wakanake shi hadithi E, kwenye hizo alfadhi za tutsalam alvo e, kwa kuwa milifungamanaisha hili jambo na istithaa wakasema haliwezi kuwa au lifike kwenye daraja ya wajib. wakasema ni jambo la sunna kwa hivyo yapendekezwa e, kwa mtu kuoa pendekezwa mtu kuoa wakatumia hadithi hii lakini kuna baadhi ya ulamaa wengine ambao wana wakhalifu e, ulamaa wengine kwenye kwa hii wanasema hapana hadiith na gairoo na nusus zingine zinaonyesha kwamba an wajib. zina kwa ba, wajib. yani kuwa, ni wajibu zinaonyesha kwamba al-nikaha ni wajibu alikuoa ni lazima mtu aoae sasa la kupelekeshwa ni suna ni lazima wakatwa dalili yao pia hii hadithi kwenye hapo mtume aliposema fa li tasawwaj fi al-mudari al-maqroon al-mudari hapo mwanzo naelewa kwenye siga wenyewe za watu wa usulu wanasema kwenye siga za ujubu, e, ambazo za wajibisha kitu amri ambayo ya wajibisha kitu ni filu mudhari ambayo ilichanganywa mwanzo wake na lamu. kwa sababu akasema mtume aliposema faliyat zawaj hili tendo akaliunganisha mwanzo wake na lamu e, hapo mwanzo yadullu hadha kuma ni amr yufidu alwujub Yufidu alwujub kisha wakongezea wakasema kwa sababu mwenye kuacha kuoa akabakia tu hivi hivi sawa hakuoa anaweza kuwa anajifananisha na annasara ambao wenyewe eh mambo ya kuoa e, wanajiikae kwa sababu ya utawa kufanya uruhbani e, wakajitenga e, kufanya zuhudi wakijitenga e, kwenye masaauma yao e wakajieka mbali na masala kama haya ya kidunia. Sawa, kwa hivyo na sheria yetu ya Kiislamu imetukataza kujishabihisha na watu kama hawa. Kwa hivyo wakabeba wakasema kwamba kuoa ni wajibu. Kuoa ni wajibu. Lakini wallahu alam, e al ni kwamba al-aslu nikaha ni jambo la sunma. ni jambo la sunna. Lakini tukiliangalia jambo hili nadhara ya afradu nnas sawa tuzingatie hukumu yake kwa kuangalia watu yani individually personally kila mtu yahtaliful hukmu e, kutoka kwa mtu kwa mtu mwingine kwenye kaliya ya nikah Kwanini kwa nini kwa sababu ulama wanasema tukilizingatia hilo swala la kuoa laweza kubeba zile ahkamu tano za taklifia yaweza ikawa kuoa kwa mtu kwa nadhara yake kwake ni wajibu na kama hakuoa yaathamu ala tarkihi anapata madamba, madambi, kwa kule kuacha kuoa kuna mwingine kuoa kwake ni kitu eh, masnun mandub sawa Kwanini? kwa nini kwa sababu ya dhurufu ambazo ako nazo yeye mwenyewe kuna mwingine kuoa ni ni karaha kuoa sawa hata kioa twamwambie wewe ukioa ni makuruu an hapa na kuna mtu ambaye kuoa kwake individually yaweza kuwa ni haramu kabisa twamwambie wewe hufai kuoa sawa au mwingine akawa kwake ni ni mubaha. sasa tukiliangalia hili sala kwa kuzingatia eh, watu wenyewe dinabeba nini hisa hakam zote tano za taklif kwa utasema fakad yakunu wajiban andika yaweze ikawa ni wajibu kwa mtu wakati gani sawa wakati gani ikiwa mtu atakuwa anamiliki sawa ana ule uwezo wa alba tulioitaja hapo sawa aljima na zile muanu, a e, andika aweza kuzibeba kisha anashahawa ambazo yaksa ala nafsihi alwukufi alharam achelea kwa shahawa zake hawezi kujimiliki aweza kuingia kwenye faisha sawa ajijua mwenye sisi wenyewe ndio tutajijua vijana kila mtu kuna mwingine ni strong aweza kujimiliki na shahawa zake kuna wengine hawezi sawa sasa ikiwa we mwenyewe wajijua uwezo wa kubeba na kutahamali zile dhiki za kuoa uko nazo waweza kumlisha yule mwanamke waweza kumpatia sakan waweza e, kubeba majukumu yake na wachelea waweza kuingia kwenye haramu bila kuoa utaingia kwenye haramu hapa tawambia kijana huyu kuoa kwake ni wajib. kuoa kwake ni wajib. Bali hata ulama wengine wanasema hadha yajibu alayhi inabidi aipo bali wajib kuoa hata akiwa kuna aji hapa ya wajib yake kufanya aji. nataka kwenda kufanya haji na huko atakaooa yukaddam atatanguliza nikaa aoe aache haji baadaye ndio wanasema hivi kama vileleza al-alama ibn sawa yukaddam ala alhajj alwajib e, ni mtu akaoe kwa sababu huyu atakuwa ni mwenye kujihifadhi e, kwenye machafu asije e, kwa sababu ya kuchelea, kuingia kwenye haramu itabidi lazima kujihifadhi kwake ni lazima akaoe kwa hiyo tumwambia lazima akaoe sawa wakati yakun au nikaa yaweze ikawa kwa mtu mwingine ni jambo masnun ni sunna tu kwake mathalan kwa mtu ambaye e, ule uwezo wa kustahamili na kubeba majukumu yanikaa ako nayo. Sawa? Lakini shawaza zake aweza kuzimiliki. La yakhsha ala nafsihi alwuqu fi alharam. Achelei nafsi yake kuingia kwenye haramu. Sawa? Yaani yaweza kustahamili. Huyu tumwambia si lazima kwa kuoa wala si wajib. Ni kitu masnuun kwa kuwa wasaa upo waweza kuyabeba yale majukumu lakini upande mwingine jani nyingine, unaweza kustahamili, e, kuzuia shawa zako huwezi e, kuingia kwenye haramu huchelei nafsi yako hapa tukakambia kwako ni sunna waweza ukaoa au uweza ukachelewa au ukachelewesha kuoa na kuna mtu mwingine kuwa kwa kwake ni makruh. Sawa kalaini mtu pengine Shawa zake ziko chini au pingine mtu ni mzee sawa sababu umri kile unapokwenda e, ile harara ya mwili pia huwa inapungua sawa kwa hivyo asheib, mtu mzima e, akiwa imekaa 60 sabini huko huwa mambo yake damu yake si ya kuchemka kama kijana umeelewa huwa ime iko chini kwa hivyo mtu kama huyu tuambiwa kazi yakunu makuruhan paka kuoa Yaweza kuwa ni makuru au pengine mtu mgonjwa. Insan maridh Ye ni mgonjwa. Eh, hana mambo ya ya ya, ya, ya kudhikika. Twaambia pia kwa sababu ya maradhi yake uskimilie kunywea kuingia wapi kuo. Na kwa sababu kioa pengine huenda ukaletea kujiletea madhara mengine. Inakuwa ni makuru kwake. Kwa eh kama nilivyotangulia hapo, hani mambo ambayo eh hii ni jambo la bibi na hizi akam zote. Bali mwisho ikawa pia nikaha kwa mtu ni haramu kabisa kufai kuoa ulama wetu apige mifano hapa kama mfano wa e, mtu ambaye yaksa ala nafsihi achelea kwa nafsi yake e, kuongeza mke wa pili kwamba yeye hawezi kuwa na uadilifu sawa wajijua mimi wa bibi mwingine uadilifu hakuna lazima nitamili upande mwingine kuoa kwako hapo usioi ni haramu tutavilumu mwanamke mwingine sawa au mathalan kwa mfano mwingine pia ulamaa wetu wakataza pia inakuwa ni haramu kuoa mwanamme kuoa fi dharil kwenye baladim kufr ya kwamba wewe ukioa kwenye nchi ambayo أغلبية ya watu wanaishi pale ni makafiri Sawa. Waislamu ni killa, ni watu wachache. Sawa. Moza munnas ni kufar. Sasa wachelea pengine ukioa laala e, yule mwanamke ambaye utamwoa e, kwa upande wa malezi kwa sababu atarejea ukioa uzae. watoto wataharibika e, au mke mwenyewe pengine atakusumbua kwa sababu ya ujumla wa e, ile balad ni balad Kuf. Kwa hali kama hii kuoa kwa yule mtu inakuwa ni haramu sawa na mifano hii iko mingi angalia hata ndugu zetu ambao wanakwenda kule Amerikachukua zao waenda kule wewe uko na mkeo kule hukaa kule wengine wakashindwa kukaa kule kwa nini yatakharabu al usra min paka wale watoto kwa nini kwa sababu ile environment ya kule yenyewe kukaa na mkeo na familia yako kule inalekuletea inale madhara wewe kwenye dini yako, kwenye akhlaqi za wale watoto wako na mkeo. Kwa hivyo umji kama ule ikiwa utakwenda kushukia kuoa. Na hani mambo unajua ya tarattabu ala hadha nnika kwa kweli inabidi sioe Kwani kwa sababu itaingia kwenye majukumu ambayo hutaweza kwenda kuibeba. Kwa hivyo eh, kama alivyo eh, kwamba eh, tukiliziatia sala lenika kwa kuangalia watu personality. Sawa? Inabeba zile akam saa 5 za taklifia kwa hivyo almuallif ashekh nasir saidi alileta hii hadithi kwa kusudia e, kubainisha haya mambo matatu tukasema kwamba e, hii ni dalili ala mashru'iyati an al kwanza e, ni dalili ya kuonyesha kwamba nikaha ni jambo mashruu pili e, tukasema vile vile hapa kwenye hadithi e, inaelekeza baadhi ya hikam baadhi ya hikam ambazo E, iliwekwa sheria ya kuoa 1000 tatu e, tuseme kwamba hadithi inatuelekezea pia e, hukumu ya ya kuoa kisheria ni nini Kisha muallif akataja hadithi nyingine baadaye baada sisi tushjua hukumu ya nikah ala e, alal akataja hadithi nyingine chini yake akasema wakala صلى الله عليه وسلم تنكح المرأه لاربع لمالها ولاسبها ولجمالها ولدينها فاذكر بذات الدين قريبه يدك والحديث خرجه الامام البخاري ومسلم متوكل السلام كني هذهي انا اتueleza صفه او فيتو viegeso mwanamke aweza kuoleka nazo au mwanamme akavutiwa kumwoa mwanamke akataja hivyo viegezo. akisema mwanamke huoleka kwa mambo manne mwanamke huoleka kwa mambo manne ima kwa mali yake sawa mwanamme akavutiwa mwanamke kumwoa kwa sababu ya kwamba ni mali, akona pesa sawa wewe una kitu lakini ukafutiwa e, kwamba pale mimi nikiingia pale eh kuna wanawake e, akona pesa sawa najua vijana vingi hupenda haya alimuhim hiyo moja kumvutia e, mtu kumoa mwanamke eh ni kuwa yule mwanamke akona mali sawa pili tumeakasema pia E, katika vi, viegezo e, ni hasabi yake yani cheo chake na hadhi yake yule mwanamke katika jamii yake kwa hivyo azakuwa mwanamke dhu sharaf ni mwanamke ako na saba tukufu ana hadhi ana cheo fulani hiyo pia e, yaweza kumvutia mtu kumwoa ikawa ni sababu ya kuolewa e, mtoto hakiki au mwanamme akavutiwa na mwanamke kumwoa kwa sababu ye ni mwanamke na hadhi fulani kwenye jamii kasilani kwamba kuna mtu e, atakusudia kuoa mwanamke achukue tu mwanamke duni e, kila mtu ataka e, fast class e, standard mwanamke mwenye standard kama mtu akalitaja hiyo. sawa tatu ni jamalwa uzuri wake e, uzuri wake pia ni moja katika vitu ambavyo vyamvutia mvutia mwanamme e, kuchangia kwenda kumwoa mwanamke uzuri wake lakini mwisho mtu salaama akataja kitu muhimu akasema walidinia mwanamke huoleka pia kwa ajili ya dini yake. Akiwa na dini hii ni moja katika vitu ambavyo eh, wanaume waweza kukitumia kiigezo kama hichi cha kumuolea mwanamke kwa kuzingatia dini yake. Sasa mtume baada ya kutaja hizi sifa nne. Sawa? Almal E, Walhasab Waljamal hasb wa din, na jamal dini mtume mwisho akasisitiza kitu kimoja sawa akasisitiza kitu kimoja akasema fathfar bidhati ddin taribati yadak kwamba fanya bidii pupa sawa upate mwanamke mwenye dini upate mwanamke e, mwenye dini ukipata mwanamke mwenye dini asema taribati yadaka eh iftakarat yadaka e, yani mikono yako itapwekeka e, na kushikamana na mchanga na hii sio dua kwa mtu pengine ya ya, ya kuombea dua aa, aa, au ya muombea dua mwenye kumsiliza kuoa wa inna ma huwa hii ni ibara ni lugha za kiarabu ambayo mtu sana makusudia alhath wa tahridh kule kusisitiza na kuhamasisha kwamba ukichagua kuoa mwanamke la kuzingatia zaidi la kusisitiza kuangalia mwanamke kumpima unazingatia dini si haya mambo eh, matatu mengine ndio haya huangaliwa lakini la muhimu zaidi ni hili la dini kwa mto salama alitumia hii ibara eh, ni kama uslubu wa alhfu wa atahrif kuhamasisha wale wenye kuoa walizingatia zaidi wakati wanapooa wawe mwanamke ambaye ako dhidi hadha kisha chini yake muallifu akasema Wayambari na haya ni maneno kambae ya e, au kuyaeleza e, mafumu ya hadithi aliyoitanguliza akasema wayambaghi aniyatakhayyar Dhata ad Na yaapasa mwanamme achague mwanamke ambaye ni mwenye dini walhasab na mwenye cheo walwaduda na mwenye kuzaa e, alwaluda mwenye mapenzi alhasiba mwenye eh nzuri au mwenye nasaba nzuri e, kwenye familia yake au mshtama wake hapa kwenye hii hadithi na hii ibara ya muallif anatuelekeza e, kadhia moja e, ambayo si nyingine ni kadhia ya ikhtiyaru zauja kwa muono wa kisheria kumchagua mwanamke wa kuoa utamchagua kwa misingi gani akatuletea hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi akatupa hizo za kumchagua mwanamke ambaye eh watakumuoa ataikana awe ni mwanamke wa aina gani na kama tulivyosema sawa ni kwamba dhahiri hadithi hii ni kwamba yusannu, ni sunna sawa alarajul nikahu almar'ati dhat ni sunna mwanamme achague mwanamke ambaye akona didi wal e, na mwenye kujihifadhi e, na mwenye asli njema e, ya saba yake na cheu chake wal jamali. kwa sababu ya hii hadithi ambayo tumeisoma sawa Hii vitu vituzingatie eh kwa sababu najua vijana wengi ukizunguzia kitu kama hichi mara nyingi si vijana huwa tukitaka kuoa tuangalia uzuri tu sawa hatukatai kwa sababu mtume ametuelekeza ni vitu ambavyo eh vya mvutia mwanamme e, kuathirika ampende mwanamke amuoe na ni jambo linalopendekezwa kisheria Umzigatie mwanamke kumuoa kwa kuangalia uzuri wake, uangalie mali yake, uangalie nasaba yake na cheo chake lakini e, kitu ambacho e, yahrusu alaiha almuslim akifanyia bidii zaidi muislamu wakati unapochagua Mizani yako kubwa ya kuchagua mwanamke ni kuangalia dini yake. Huyu mwanamke ako na dini? Kwa hivyo hapa mathalan ikiwa kijana wa Kiislamu ataletewa e, na mzazi wake achagulishwe wasichana wawili. Baba aje bana bwana nakuachagulia ima e, binti wa msifu au binti wa mzee flani. Sawa? Wewe pingine katika kuuliza opita pita yako, kuulizia dini za wale wasichana ulipata mmoja ana dini kuliko ule mwingine na pengine huyu mwingine ni mzuri zaidi ya yule e, mwenye dini hapa kisheria takhtaru dhata ad utachagua yule mwenye dini utachagua yule mwenye dini usije ukakimbilia kwenye uzuri e, Ukapitia ukakutia kwenye balaa kwa hivyo e, msingi hapa ni kwamba Mtume Salam alituelekeza e, chenye kuchungwa zaidi E, ni kuchunga mizani ya kumchagua mwanamke ni kuchagua e, mwanamke ambaye e, ni mwenye dini. Hi ndio ambao tacha al unaofanya kama dio msingi wa kumchagua mwanamke si jambo lingine. Sawa. Haya mengine yaache yaje kwenye e, step ya pili. Sawa. Ukishapata mwanamke akona dini sasa e, utaangalia haya mengine. Je ni mzuri e, ni dhu hasab e, au dhu e, kitu kama hicho lakini iwe msingi wako wa kupima e, kiegezo cha kumchagua mwanamke awe ni mwanamke ambaye ako na dini hadha kisha hapa kauli e, ya muallif eh kwamba yapaswa kuchagua mwanamke pia e, mwenye kuzaa mwenye mapenzi eh hili njapo pia linapendekezwa sawa kisheria ni sunna e, uchague e mwanamke ambaye e, yuazaa, e, na mwenye mapenzi kwa sababu Mtume Salamu imekuja baadhi ya riwaya alisisitiza ile jambo Mtume akatwambia tazawaju e alwaduda alwaluda ni wanawake wenye mapenzi ikikweli e, kweli na wenye kuzaa sasa we mtoto unayetaka kumwoa binti unayetaka kumwoa utamjuaje kwa bana mapenzi utamjuaje kwamba e anazaa E, hili ni jambo ambalo e, Leweza kujulikana kwa kuangalia pia familia yake. Sawa. Kupitia mama zake, eh zake, ile familia yake. Unaweza kutoa istimba, ukajua hii familia wanazaa, hii familia e, ni wanawake ambao e, wanaheshima wakipenda mume, wapenda mume. Njoo hili jambo la kujulikana, umeelewa? hawa watu wanaboxara mafuzo mengi sana. Washikieni mkiwauliza Sawa. Baba mtu mzima akikuelekeza akwambia mwanangu nenda kwenye nyumba ile pale. Sawa? Usifanye ule msewi kwamba ni hana eh, akili. Amekutuma kule, anajua kwa nini alikutuma kule. Aliona ile familia, aliisoma, akaijua ndani na nje, akakutuma pale. Mara kwa vijana na wazazi wasema ah, pakaachague mi mwenyewe bwana. Eh ndio, lakini pia heshimu rai ya nani? Ya mzazi pia mzazi aweza kuelekeza mahali akawa ameangalia vitu vingi sana ambavyo wewe kijana pengine huko vile vitu sawa akaona ile familia pale e, ni familia ambayo eh ina e, wale e, wanaeleweka e, mambo yao kwaibu kwaibu, sinama, e, kwa hivyo kaelekea kwa mtu kwamba tuoe wanawake ambao ni wenye e, mapenzi na wenye e, kuzaa kwa nini akaeleza fa, asema Faini inni bikumu al-umam yawm kwa sababu mimi e, mtume sana masema mimi nitakwenda kuji kuji yani na kujifakhiri e, kati ya umma zote ambazo zitakwenda siku ya kiyama mimi nitajifakhiri na uwingi, wa umma kuliko manabii wengine kwa hivyo e, hili ni moja katika, mambo pia ambayo yanakusudiwa kwenye nikaa, katika hikima zake ni kwamba e, twakusudia au mtu akioa twakusudia Takathur al-umam kupata kizazi e, ukithirishe umati Muhammad e, kwa wingi ndio akalitaja hapa kisha intakala muallif akaenda muallif kwenye kadhia nyingine baada kukupa e, njia na namna e, ya kupima mizani ya kuchagua mke akakueleza kitu kingine akasema wa idha waqa'a fi kalbihi, khitbatum ra'atin ikitokea e, kwenye moyo wa mtu Ataka kupeleka posa ya mwanamke fulani falahu an e, ni juu yake aende akamwangalia yule mtu hakiki sawa yani kijana wote au yeyote ambaye muislamu amekusudia kuoa mwanamke fulani Ataka kupeleka maneno ya posa sawa mtume ana au tuseme muallif asema, e, ya kwamba afanye bidii yule mtu akamwangalia yule mwanamke sawa ma ila nikaya angalie e, katika sifa ambazo zaweza kumvutia kwenda kumwoa zaweza kumvutia kwenda kumwoa na hii ni moja katika e, adab e, za kabla kuoa ni I vizuri Muislamu kabla kujaoa hili jambo eh ulifanye. Kwa nini? Kwa sababu kwenda kumwangalia mwanamke e, kama alivyoeleza muallif e, waweza kwenda kuona baadhi ya sifa ambazo zitakuvutia zaidi wewe e, kupeleka posa pale mahali. Sawa na hili jambo ambalo ni la sunna. Kwa hivyo hapa muallif azungumzia kadhia ya khitba, ya posa. Kadhia ya khitba e, ya, ya posa. kwa hivyo chini yake kabla tutakuja kueleza e, kwamba posa yapelekwaje na nini lakini e, ibara hiyo amezunguzia kadhia ya kupeleka posa kwamba kabla wewe hujapeleka ile posa ni vizuri ukamwone yule mtoto wa kike ule uliyemkusudia uliyemwekea azma ya kumwoa kisha akasema wadaya ilu lirajulin si halali kwa mwanamme an yakhtubu ala khitbati akhihi almuslim kwenda kupeleka posa e, ya muislamu mwenzako mahali hapo alipeleka posa mimi najua mahali fulani kwa mzee fulani kuna bwana fulani alipeleka posa e, kutaka binti yake mimi sifai kupeleka tena posa pale mahali ikiwa najua lakini ikiwa hilo jambo na navijua kama sijui ni kadi nyingine sawa nitakwenda e, nikiambiwa bwana e, hapo kuna mtu ashabisha asha asha hodi wewe zako kisheria hufai tena kwenda kupeleka posa lakini jumla ikiwa muislamu unajua kwamba mahali fulani kushapelekwa posa e, Asema muallif haifai si halali e, muislamu kupeleka posa mahali ambapo pashapelekwa posa hatta yaadana E, mpaka pengine e, apewe idhini au yataruka eh yani mwenye pengine mwenye aliyepeleka posa ya mwanzo atoe idhini kwamba mwenye amejitowa sawa au pengine aache sawa apewe idhini au e, waambie kwamba fulani bwana aliyeliposa ameacha hapa ndipo naweza kupeleka posa kwa hivyo hizi ni bara mbili eh amestaja e, muallif kuzungumzia kadhia ya posa sasa basi. Khitban nini? Najua wengi tajua kizunguzia khitba au posa e, maarufu huku kwetu ni kule kupeleka maneno e, ya kutaka binti wa mtu. Sawa? Hivi ndivyo vinavyofahamika. Au kwa ie sheria utasema huwa izharu arghba fi zawaj, ni kule kudhihirisha e, hamu e, ya kutaka kuingia kwenye ndoa na mwanamke fulani mkhusous wa ilami waliha bidhalik na kule kumfahamisha ule wali wake eh hiyo kwamba mimi nataka kumuoa binti yako hii ndio tutasema ni khitba sasa ikiwa mtu ataka kwenda kupeleka posa mahali katika adabu kama alivyoeleza Mualif e, muallif eh sadi ni kwamba ni vizuri umwangalie yule mwanamke sawa ni vizuri umwangalie eh, yule mwanamkipani hili jambo limithibiti na baadhi ya adilla. Ja'a fi sunna an baadhi ya adilla. Zikaonyesha eh, jambo hili kama hadithi ya Jabir. Eh fi Sunan Abi Daud. Hadithi ya Jabir kwenye Sunan Abi Daud. Hadithi yenyewe hasana hu al imamu Al-Albani. Mtume sallam alimwambia siku hiyo Jabir eh, au watu ama liverawi Jabil idha khataba ahadukum imraatan yoyote e, anapopeleka posa e, kwa mwanamke akamtaka kwa ajili ya kumwoa fa inista ta an yara minha ba'dama yad'uhu ila nikayha ikiwa e, ataweza e, kwenda kumuona au kuona baadhi ya yale ambayo yatamvutia e, kwenda kumwoa afanye hivyo afanye hivyo sawa ukamuone yule binti eh ambayo unamkusudia kumpelekea posa eh laala si ndio kaoa mwanamke hujamuona si ma, maajabu siku kimoa waja kumuona eh mambo mengine kabisa ukaanza kushangaa dole kumbe ndio mwanamke nilioa sawa ukaanza kuleta shida zingine ah sawa ni vizuri nenda ukamwangalie Wataktani taktanu Ukinaike naye kwa ba huyu, huyu anaweza kuwa mama wa wangu akamuoa. Sawa? Sasa basi, ikiwa hili ni jambo la sheria ya kwamba Yusannu lirajul ni sunna kwa, kwa mwanamme anapoazimia kupeleka posa mahali, e, kisheria aende kwanza akamuone yule binti anayekusudia kumpelekea posa. Sawa? ili ukaone mambo baadhi ambayo yata kufutia, Kumuo. Ni mwanamke yule ukienda kumuona wafaa umwangalie wapi Sawa kule kumuona ni kuangalia nina, nini na e, nini eh أغlabia ulamaa wetu wa Kiislamu eh wanasema eh ni kuangalia vitu vya kama vile eh uso Viganja vya mkono sawa na miguto basi Sawa uangalie nini uso kwa sababu uso ni moja katika vitu ambavyo vyaweza kumvutia mwanamme sawa kupeleka posa mahali sawa kero ukiona sura mbaya mwenye uka, ukageuza tupo kwa hivyo taangalia uso e, na kuweza kuangalia viganja vi sawa sipo atakumbana na kuna wengine uleta taabu shekhi eh posa amwambia mwanamke toba aja babu vua vua vua si sheria sawa si sheria pale unahalalishiwa kuangalia vitu vya dharua. uso wake sawa shara'an ikiwa e, ni dhuni kabu amevaa ni e, akuvulie uone uso wake na viganja vyake, na ikizidi ni miguu yake bas sawa hii ni sheria eh kama wanavyoeleza ulamaa vitu ambavyo e, mtu aweza e, kwenda kuangalia kisha hapa kuna tambii al kupeleka posa Sababu njambo limeenea kwa jamii zetu za Kiislamu Khitba kupeleka posa ni kitu mujarad waadi bi ni kama kutoa ahadi ya kwamba watakakuoa mahali Sawa ukapeleka yale maneno wa ibdha madha arghba e, fihi na ukadirisha ile hamu ya kutaka kuoa pale mahali walisita zawaja si ndoa ile kitba sio ndoa ni kudhihirisha tu kule kutaka kuoa kwa hivyo ikiwa sio ndoa sawa ni maana kwamba yabqa itabidi wabakie yule mume anayetaka kuoa aliyepeleka maneno kule sawa kullu minal khatib wal maktuba, yule aliyepeleka posa na aliyepelekewa posa wote wajue kwamba wao ni ajnabi baina yao ni watu ajnabi hawafai kuwa faragha peke yao maana leo imefikia kiwango katika jamii zetu e, kijana akipeleka maneno e, mahali sawa babake msichana humwashia huru yule e, msichana wake yule kijana atakuja kijana pale e, mamake basi nataka kwenda na e, nani Out kidogo ah wewe huja yule mtu Haja kuwa ni maaramu yako Sawa ni mtu ajnabi kwaifa haifai shara'an kisheria Sawa baada ya kupeleka maneno kwamba eh, kue ile mipaka ya eh, ya ajnabi ivunjwe La. yule mtoto wa kike bado ni ajnabi kwako na yeye ni ajnabi kwako Hamufai kuwa faragha ikiwa una haja naye itabidi ukamuone mbele ya maharamu yake pale baba yake ni kaka yake eh, ushumuze naye ikiwa hao wapo pale. Sawa. Maana hani makosa ambayo yafanyika kwenye jamii zetu. Eh mtu analetaposa basi uachi wa huru, akachukua binti yule akaenda naye out, eh anakurudi naye, mara kitaka hivi, akimvutia waya simu, hata simu pia ni haramu zile. We hujamuoa, ukafuta waya ya simu bana huo asimbuzanae. Hadi khalwa. Umeelewa? Hii ni community tuko nao, vijana tunayo, hayo mambo sita tunaona kama hakuna neno. Ah ah yule mwanamke ni ajnabi sawa kupeleka kwako maneno haikupei wewe ni halali kwamba waweza kuwa khalwa naye hata kwa simu maji ya jus tupo hadhawa pili katika vipengele ambavyo tumefitaje hapa e, tukasema kwamba ni si halali mtu kupeleka posa mahali ambapo pashapeleka posa isipokuwa pengine e, yule aliyepeleka posa pale mwenyewe amejiuzulu e, au pengine e, umepewa idhini kwa kuwa pengine familia yao kumridhia posa kweli lakini familia haikumridhia tamaliza pia ulama wanasema ni haramu Yahrumu, ni haramu sawa khitbatul muslim e, ala khitbat akhi kupeleka posa e, mahali ndugu yako muislamu ashapeleka posa tena posa hiyo Mtu alipoipeleka amejibiwa akaambiwa njo Maana amekubaliwa alete wazazi wake au auliaa wake eh, walete maneno pale maana shakubaliwa wewe hufai muislamu ukijua kwamba pale mahali eh pamepelekwa posa na fulani wewe kupeleka posa ni haram majus Sawa li kaulihi kwa kauli yake mtu sallama alipo eh, sema la yaxtubur rajul ala khitbati akhihi hatta yankihha aw yatruka kwamba e, hafai kupeleka posa mwanamme e, kwa posa ya ndugu yake mwingine muislamu e, mpaka aoe e, au aache kwa hivyokiwa yule aliyepeleka posa wa mwanzo e, ameacha we pale unaweza e, ukapeleka posa kwa hivyo mtu sana kwa hii hadithi e, kama akhrajahu al-Imam Bukhari kwamba ni haramu haifai eh, kwa muislamu kupeleka posa eh, kwa mwenzake mwislamu ambaye amemtangulia kupeleka posa mahali kama hapo kwa hizi baadhi eh, eh, eh, ya zile ahkam Almurtabita murtarita bil-khitbah ya kupeleka posa naona wakati umekwenda bihadhal qadri eh tutakomea hapo subhanakallahumma ambi'ika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu iliki.